بسم الرحمن الرحيم حكم روايه التائب من الفسق يوكذ الفسق ن توبى دد روايت د قبل ويتقبل روايه التائب من الفسق قبلو له و شي روايت د توبايستون کې د فې شکنا ولا تقبل روايه الطايب من الكذب في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم نبش قبلو روایت کی اللہ اللہ وسلم کی له قبول له روايت د توبايسر کې لچا کس دن عمدن دروغ ویلي دي په حديثه رسول الله صلى الله عليه وسلم کې وذا لك حجرا له ولغيره ايته بخي قبول ا خو روایت وی نشی قبلی د دپار ادا زجر دتا ولزجی بیتا او ذرم بیغمبر دمر جورت کرے چې په دومره آزویم شخصیت دی دروگ وی لی اس تک آر سوے نو دا منشی قبلی دی حکم روایت من خذا علا تحديث اجرن کم سڑے چې پہدیس و بیانول و اجر تخلی ذاتې روایت څه حکم ده ویلا تقبل روایته عند البعث د باج علماو پریس د روایت بنشي قبل له لکا احمد او اسحاق او ابي حاتم رحمهم الله تعالى وتقبل عند البعث الاخر قبليه دويش د بازه نور پنيز لک ابو نعيم ابن الفزد ابن الدكين وافتا ابو اسحاق لمن امتنا عليه الكسب ويفتاور كني ابو اسحاق شيرازي داغه چا دپارا چې داغه کسبم بنده او عيال دي بی سبب تحدیسی بی جوازی اخزیل اجری یو سرمی حدیثو او دن خبریم کئی او سو اسبابیم نشتا نو دی چه بال بچیم دی ایم غواڑی نو دی چه دام نو سبا کئی علتا بل طرف لی غال بندیگی دی بال بچی نفاکا فرس دا نو دی لازم نتیجہ بدائی چه داکار دی دن با بندیگی دو ایواتی دی حکم روایت من عرف بالتساحل او بقبول التلقین او کسرت السحوی حکم دا روایت دا آغچا چی آغا معروف دے پتساحل سرا او بقبول التلقی دے بل ولا ویلقمی ولا ورکی او کسرت اسلامی خبرت دے رہی ریگی نو لا تقبل روایت من عرف بالتساحل فی سما سماعیه نبشی قبل دے روایت داغچا چی مشهور دے پتساہل سر پاوریدو کی یا پاورولو کیا کم اللہ یبالی بن نوم اے پروانا کئی پا خوب وقتا سمالتا داگی دے ادھا پروت تے او بھائی درسو شو دے سدے او یو حدیسو من اصل غیری مقابلن اې دې پاورې دو پاورو لکه تساهل کوي لکه پروانه کوي پودکه دو پوکد سمکه یا حدیث بیانې من اصل غیر مقابلن دیو اصل غیر مقابلنا ولا تقبل روايه من عرف بقبول التلقين في الحديث نبشي قبل دي روایت داغه چا چې څوک مشهورې په قبول د تلقین په حدیث کې به یلوقنه شی ای یو شی لوقمه ولا ور کړې شف یحدث به نو دې داغي بیان کوي من غير ان يعلم انه من حدیثه بغير د دینه چې دې دې پوه په هشي شې در د حدیث قبول ولا وی بدر بیانای من غیر ان یعلم انه من حدیثی بغیر د دینه جدیدا معلوم کی شدادی حدیث نه ده کنه نه قبص بیانای ولا يقبل روايه من عرف بكثرت السهو في روايته ان بشی قبولوله روایت, روایت د هغه چا چې هغه مشهور ده په ډېر سهوی سره په روايات ده دکه پاسکو کو وایوای دا غفصل پرو رسو حکم روایت من حدثا و نسیا حکم د روایت دا چې حدیث بیان کړو استهیر دي هی تعریف من حدثا و نسیا هو الله يذكر الشيخ روايه ما حدث به تلميذه عنه اے اوس شاگرد هدي بیانای خو استاد د پته نشته هرشي وی دي خبره ويقبول ان تردد في نفي ويقبول بای ک ترتضد وی د د حکم روایت د د سله الرد رد دورد دی نفا هو نف جاز من که نفیکو په نفی قطی سره بیا قالله ماه و ته ما خدا دا سرې وایت نه دی کړی او هو یک دی به ع یا یا دی په ما د روغی نهې ځالک نو دا اوس نه شي قبلی دی او قبلې دی به ترد د في نفي که د په نفی کې ترد دو دی کی کولو وي لاېو یا رزقی پی جنمنا اولا اذکره یا ما لخو یاد ندی ونہو ذالک او پمسل لدی حل یعدو رد الحدیث قادحا فی واحد منهما وی حل یعتبرو دستاو زیکی کنا حل آیا موثبر به رد هدیث او قاده به یعنی پيود دي دواړو کې نو ديه وی لا يعتبر رد الحديث اعتبار بنی د رد الحديث قاده حفي واحد منهما چې غني عيب دي پکیولهږي پيود دی کې لانه ليس احدهما اولى بالتعن من الاخر زکه ندې یو د دین اولیاء په اپسر ده بلنا و مثال د دې ټولو بسی ماروا هو بوزاو داود و ترمذی ابن ماجه مې روایت ربی ابن ابي عبد الرحمن ان سہیل ابن ابي صالح عن ابي هي النبي هرره رضی الله انه رسول الله صلی الله علیه وسلم قدوا باليمین مع شاهد في سالیکړو په قسم سره د وجود دی یو قال عبد ابن محمد الدراوردی یو حدثنی به ربیعه ابن ابي عبد الرحمن و ایمال حدیث بیان کړه پدی ربیع ابن عبد الرحمن د سہیلنا فلقیت سہیل و یزد سہیل سره ملا ثم تطوش کردی فلم اعرف غ زیر دا دی نه پژې فته حد د سې ر وي تو ان کاهېذا د دوې د پیژ نه ب چې مالهو پهواره سحلیلون بعد د ظالې کو ی قولو حد د ځنی دولهدن ر عنديې حدته هو سپه شوې په خبره هغه زماه ح به کړی چې ماغله دا چې ویللی نه هوره ته مرفان په خبرو رسیدي ویا شرذ مصنفات ونپديكي کتاب واخبار ومنحدث ونسيا د امام خطيب بغدادي رحم الله كتاب دي ور دې را جمع کړي سمره کړهوي کړي اخبار ومنحدث ونسيا حديث بيان کې غبيتي شي شي دي شي دي ته